Минавам на третата лекция Метерлинг. Той е един билгийски мистик. И поет, и писател, и мистик, и така нататък. Казва, любовта е най-древната енергия. Намеренията на човека са по-важни от това, което той върши. Че намеренията на човека са по-важни от това, което той върши преди света е имало друга висша и духовна енергия и когато тя е слязла надолу, е образувала материалната енергия. Понеже светът се явява образ на духовни и есенциални сили, това означава, че светът е око на Бога ние трябва да проникнем в тайните на този свят и да срещнем окото на Бога, за да направим връзка. Силите, които ни поразяват, се оказва, че са част от нашите собствени сили. Това са тези сили, които не сме познавали. Това са тези сили, скрити в нас, които не сме познавали. Ето защо човек трябва да познава себе си и да се изучава. Незнайното е единственото нещо, което живее извън всяко съмнение. Колкото повече отивам към Бога, толкова повече се прекланям. И все повече замълчавам. Колкото повече го гледам, толкова по-малко го виждам. Щастлив съм, че не мога да го разбера. Бог е неизвестното. И колкото повече се стремим към неизвестното, толкова повече навлизаме в Бога. За пчелите. Морис сметелин, говори за пчелите, за мравките, за гълъбите и така нататък. Друг път ще запознае и с термитите. Днеска някои неща за пчелите. В пчелата, пчелата има много дълбок мистичен разум, който умее да общува с неизвестното. С Бога. Пчелите търсят разум в природата, те търсят душата на природата и я намират в цветята. Пчелите работят в два свята – видимото поле – цветята и невидимото поле – мястото на духовните сили на природата и аромата. Крайният резултат от връзката на пчелите с цветята за сега е медът, слънчевият нектар на духовния живот. Пчелата царица е избранница, защото тя има в себе си по дълбок усет от пчелите за неизвестното и за незнайното начало на живота. Тя носи в себе си нещо повече от жертвата. Тя тайно е узнала, че има нещо по-дълбоко от уханието на цветето и от жертвата. Пчелата царица в дълбокият смисъл е мистична душа. Не отдадена, както пчелите на доброто, а е по-дълбоко ниво, мистична душа. Пчелите вървят по пътя на доброто, осите вървят по пътя на злото, тъй като в миналото тяхната жертва не е била приета. Докато царицата, мистичната душа, се е домогнала до същността, на самата любов. И затова тя е най-дълбокият символ, тя е свързана най-тясно с дървото на живота и с неизвестното. И в бъдеще тя ще поведе пчелите, тези от тях, които са достойни, от доброто към мистичното съзнание, от доброто към неизвестното измерение. Пчелата царице живее в идеалния божествения свят, свят без полюси. Тя носи на пчелите необикновена вътрешна сила и вдъхновение. Тя ги опътва, учи ги, ръководи ги и ги подготвя към тайната реалност на Всевишния и към неговата неизвестност. И пчелите, и усите са принудени да работят в един по-външен план – и затова не биват за сега погълнати от великата реалност. Защото те са избрали доброто и злото, а мистичната пчела царица е избрала любовта. И затова тя е призована от Всевишния, заради по-дълбокия си усет. Докато пчелите и усите трябва да работят във външния план, за да еволюират и израснат в своето развитие, докато се подготвят и отидат при тази мистична душа. Неизвестното не е дадено на пчелите, но жертвайки себе си, те някога ще станат по-близки с него. И в това е тяхното утешение. Мистичната пчела царица има особено доверие в неизвестното и в невидимото. И чрез това доверие тя е успяла да отвори вратата си към него. За пчелите търсенето на истината е чрез жертвата и за тях това е много ценно. Това е много ценен процес, защото в самото това търсене те се извисяват в аромата на чистото духовно мислене. Чистото духовно мислене. Докато мистичната царица има в себе си друг род чистота, която и дава мистичен вътрешен поглед и божествена увереност. И така, в пчелата е изразен и образът на човешката съдба. Бог, така както пчелите го схващат, е названието на безименната тайна, която ни обхваща. Пчелите са свързани с доброто, жертвата и преданността. Осите са злото и са смържела, а мистичната царица това е висшата жертва. Това е жертва от друго измерение. Това е жертва подобна на Юда. Отказ от висшето аз. И казва още Метелинг, промените, това е призоваване за неизменност. Значи, когато в живота ви настават промени, това е призоваване към неизменност. В изменящите се обстоятелства. Думите, казва, никога не обясняват отношенията между хората. Ние търсим знанието, за да се научим на незнанието. Друг път ще ви говоря по-специално за пчелите, но днес исках и от него да включа някои неща. Така.